ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون نحقيقة تليانغميزا miji ilio jirani zenu na tulizitumia ishara ili wapate kurejea falaula nasarhum alladhina attakhadhu min dunillahi qurbanan alhaatan bal dhallu anhum wadhalik ifkuhum wama kanu yafturun basi mbona wale waliowashika badala ya mwenyezi Mungu kuwaati hao ndio wawakurubishe hawakuwanusuru bali waliwapotea na huo ndio uongo waliokuwa wakizua wa ith tharafna ilayka nafaram min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qadu anstoo falamma qodi wallaw na wakati tulipowaleta kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'an basi walipoihudhuria walisema sikilizeni na ilipokwisha soma walirudi kwa kaumu yao kwenda kuwaonya qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqq musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqq wa ila tariqin mustaqim wa enyi kaumu yetu sisi tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake lakin machoongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyooka ya qaumana ajibu da'i allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min enyi kaumu yetu Muitikieni mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu na muaminini Mwenyezi Mungu atakusameheni na atakukingeni na adhabu chungu waman la yujib daa Allah falesa bimuajiz fil ard fi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaiika fi dhalalin mubin nawasiyumuitikia muhtaji wa Mwenyezi Mungu basi hao hawatashinda katika ardhi wala hawataqu wa walinzi mbele yake hawa katika أن katika الذي uliyo dhahir awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda ya'ya ala an nahu ala kulli shay'in ye awaoni ya kwamba Mwenye Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi na hakuchoka kwa kuziumba kuwa ni muweza kuwafufua kwa wafu kwani hakika yeye ni muweza wa kila kitu wa yawma yu'radhu alladhina kafaru 'ala an-naar wala fadhuqu al'adaba bima kuntum takfurun siku watakapoletwa makafiri motoni wakaambiwa ye haya si kweli watasema kwani tunaapa kwa mula wetu mlezi ni kweli atasema بَسِ انْجِنِي عَذَابُ بِسَبَبِ يَا كُلَّهُ كُفَتَاءَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَى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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ila ila Allah Allahu hey, La ilaha illa Allah Enyi watu wa maka, tumeiangamiza mjini ileo jirani zenu na sisi tulowekea wazi dalili na mlambali mbali ili wapate kurejea hawa hawakurejea basi kwani hao waliowafanya miungu badala ya Mwenyezi Mungu ili wakaribishie kwa Mwenyezi Mungu mtukufu Imeweza kwa kinga na manga maangamizo hasha bali miungu hiyo ili wakimbia na hali wao ndio wanahaje nayo mnoi Na hayo waliwafika ya kutupwa na miungu yao na kuwpotea ndiyo matokeo ya uongo wao na ufushi wao Ewe Muhammadi taaje ndipo kuletea kikundi cha majini waje sikiliza Walipohudhuria ilipokuwa ikisomwa baadhi yao wakawaambia wenzao sikilizeni ya kusomwa wakarudi kwa haraka kwa wenzao kuwahadharisha na ukafiri wakiwataka waamini walisema enyi watu wetu hakika sisi tumekisikia kitabu jishani kubwa kimecheremshwa baada ya Musa na kinasadikisha vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyotangulia kinaongoza kwenye itikadi ya haki na sheria ya vitendo iliyo sawa enyi watu wetu mwenye kuita kwa Mwenyezi Mungu anaeongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyooka na msadikini Mwenyezi Mungu wa kusameheni madhambi yenu yale na kulindeni na adhabu kali iliyo chungu na asiemwikie Mwenyezi Mungu basi hawezi kumshinda Mwenyezi Mungu wasimtie mikononi hata kikimbia vipi katika ardhi na wala hana isipokuwa Mwenyezi Mungu wa kumnusuru na kumkinga na adhabu yake. Hao wanaopuuza wasimuitikie mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu. wamu katika babaishi na dhahi wakobali na haki. Wameghafilika, wala hawajui kwamba Mwenyezi Mungu aliyezumba mbingu na ardhi, na wala hakushindwa kuziumba, ni muweza ofufua maiti. Bali yeye ni muweza wa hayo kwani yeye mtukufu na uweza kamili juu ya kila kitu. Na siku watakaposimamishwa waliokufuruhu moto ni watambiwa kokukemewa. Adhabu hizi jambo la kweli na kubalianana tuliyokonyeni nayo duniani. Na, na wao atasema kwani tuna hapa kwa mula wetu mlezi. Haya ni haki kweli. Atasema, onje ni onjeni kila namna ya adhabu kali kwa kushikilia kwenu kafiri na ukanushi. Ewe Muhammadi washtahimili makafiri kama ulivyostahimili mitume wengine wenye nguvu na imara wa shida. wala usiwahimizie adhabu kwani hiyo itawafika tu hapa hivi wala hivi hata ikichukua muda mrefu siku atakapokiona kitisho chake watadhani kuwa hawakukaa kabla yake ila saa moja tu ya mchana haya uliowatendea waadhi ya tosha Hawa tangamizo kwa adhabu isipokuwa waliotoka kwenye utiifu